Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yansawuna wa 'allimna bima lam tana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Svastlavai hvala pripadaju samo I koliko samo Allahu Jalla Vala dolikuje, neka je salavat i selam na njegova poslanika i minjanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, svoja sahabe i svoj koji ga slijede dosljedno do sudnjega dan. Allahu Subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokodno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Jalla Vala podari svoje dobrote, blagodati i milosti.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 Dženneta kojeg je Allah pripremio za svoje bogobojazne robove. Dženneta o čijim uživanjima smo obavješteni u šarijatskim tekstovima, ali opet nakon svih tih vijesti i opisa kaže se da u džennetu ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. Juče prethodila su dva puta dva razloga kako postići džennet. Šerijatsko znanje. Pri čemu je bilo govora nedakle o klasičnom znanju, vrijednosti znanja i slično, vez dakle onim stvarima koje Allah najbolje zna utiču da iako sjedimo na halkama iako slušamo predavanja ne koristimo se mnogo. Dakle, bilo je govora o adabima, načinima boravka, dolaska, boravka, prisustvovanja halkama, mjestima gdje se govori na kojima se govori Allah i vjeri. Kao što svaku i dunjalučku stvar Ne možemo postići tek tako lahko, već određenim putem sa određenim smjernicama, pravilima. Isto tako ne može se ni najveća blagodat šerijansko znanje tek tako lahko postići. Vez dakle, trebamo se odgojiti pri sebi, imati određene adabe. Zatim, nakon toga, bilo je govora o razmišljanju o smrti, pripremanju za smrt, Kako doživjeti lijepu završnicu, kako doživjeti lošu završnicu. Jer ono, kako čovjek skonča na svome, svome životu na dunjalku, tako će sutra biti proživio. Pa onaj koji želi sutra džennet, za njega se mora boriti na dunjalku. Kao što je rekao šeho Islam ibn Taimija, rahimahullahu ta'ala, postoji džennet na dunjalku i džennet na ahiretu. Onaj koji ne uđe u džennet na dunjalku, taj neće ući ni u džennet na ahiretu. Kao što je govorio, jadnici su, mnogi na Dunjaluku, odlaze sa Dunjaluka, svoj život su proveli na Dunjaluku, na njemu su gomilali, skupljali, najvrijednije što postoji na Dunjaluku, međutim otišli su, a nisu kušali, nisu probali ono što je doista najvrijednije. Pa kada bi bio upitan šta je to, govorio bi, to je spoznaja Allaha, ljubav prema Allahu, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Zasigurno jedan od puteva postizanja i dolaska do džennata koji mora neizostavno da i dakle kod nas. Ne bismo ga trebali ni po koju cijenu izostavljati, naprotiv trebao bi da ispunjava što je god moguće više naš život na ovome svijetu, naše vrijeme jeste dova jeste dova da dovimo Allahu Subhanahu wa Ta'ala što je god moguće više da nas učini od stanovnika džennata i da nas sačuva stanovnika da ne budemo od stanovnika džehennama kao što su vam poznati brojni hadisi čak se spominje da ukoliko čovjek u danu tri puta zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala džennet da sam džennet kaže gospodaru učini od mojih stanovnika. I ukoliko tri puta zatraži u toku dana zaštitu od džehennema da ga sačuva da ne bude od stanovnika džehennema da džehennem kaže gospodaru nemoj ga učiniti mojim stanovnicima. Pa ćemo dakle na ovom predavanju jer je bilo i zahtjeva na prošlom seminaru da što je god moguće više progovori se o dove pa ćemo dakle govoriti o dove o njenoj važnosti samom njenom propisu mjestu dove u našoj vjeri određenim adabima opet kod dove dakle adabima koji se moramo pridržavati kako bi dova uz Allahov dozvolu bila primjena spomenti određene stvari koje utiču na neprimanje dove Iako je, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će primiti to i pozvao sve nas da ga dovimo i on će nam se odazvati. Međutim, kao što rekao, šerijatsko znanje ne možemo postići bez adaba, ne može ni naša dova biti primljena bez ispunjenja dakle tih određenija daba i plonjenja stvari koje utiču na neprimanje na neprimanje dove. Pa, dakle, o tome ćemo govoriti na ovom, na ovom predavanju. koje u mogućnosti da zapiše na bilo koji način dobro bi, dobro bi bila. Dakle, samo značenje dove nam je dobro poznato. Pod ovom misli se na dozivanje Allaha subhanahu wa ta'ala, obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala i straha i nade s čežnjom za onjim što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala od koristi, kako bismo postigli te koristi i kako bismo se sačuvali dakle štete kazne koja se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoje brojne definicije islamskih učenjaka ali na kraju otprilike sve one govore ovome da čovjek kada upućuje dovu da tu dovu upućuje sa strahom i nadom, šćežnjom da postigne, dakle korist željom da postigne korist koja se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da se sačuva zla kazne koje se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala mjesto dove u našoj vjeri mjesto dove u našoj vjeri je ogromno o tome govore Kur'an i Sunnet na mnogo mjesta na mnogo mjesta koliko je doba značajno a eto pogledajmo sami svoj život preispitajmo malo svoje situacije bojat se da većina nas dovi Allahu subhanahu wa ta'la onda kada je potreba onda kada ga pretisne kada ga snađu iskušenja da tada se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala kada ga prođe iskušenja kada ga prođe iskušenja zapostavi zapostavi do dakle naredjeno nam je da činimo do Allahu subhanahu wa ta'ala i Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će uslišati do o tome govore brojni koranski ajeti A kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri ghafir وقال ربكم ادعوني استجب لكم مشذثه ثمات سور وقال ربكم ادعوني استجب لكم يواج غسضدار يركا ويمه دوزيوايت ييمي تشينيتير دو ويمي اوپوچويته دو استجب لكم ياجو وامس ياجو وامسو دازبات كاجي الله سبحانه وتعالى سوره الاعراف ادعوا ربكم تضروا وخفيا انه لا لا يحب المعتدين Allaha subhanahu wa ta'la dozivajte s tišenim glasom, sponizno, skrušeno, doista on ne voli one one koji prelaze granice, čak dakle i u dovi. Poznato vam je dobro hadis trojice koji su putovali pa su tokom svoga putovanja sklonili se u jednu pećinu malo da se odmore pa se otkotrljala stijena i zatvorila ulaz te pećine. Pa su pokušavali da odgurnu tu stijenu, da izadju, da sebi naprave prolaza, nisu nikako mogli. Shvatili su da im ne može pomoći niko drugi do Allah, subhanahu wa ta'ala, pa su rekli jedni drugima, dogovorili su i rekli da dozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala da mu upute dovu i da u dovi spomenu dijelo za koje se nadaju da su ga iskreno učinili samo radi njega. Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa i jedan i drugi i prvi i drugi i treći spomenuli su u svojim dovama dijela za koja se nadali da su ih iskreno učinili radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa jedan je li spomenuo poznat hadis, jedan je spomenuo svoje dobročinstvo prema roditeljima kako kada se vraćao s posla prvo bi hranio svoje roditelje, svoga oca i svoju majku, zatim bi odlazio svoje poruci, svoje ženi i djeci pa je jedno večer je došao okasnio zakasnio nije došao na vrijeme pa je zatekao roditelje kako su zaspali međutim nije htio da svoju ustaljenu praksu promijeni, već je stojao pored njihovih nogu sa hranom čekajući da se oni probude pa je rekao gospodaru, ti najbolje znaš ako je ovo djelo učinjeno iskreno radi tebe, učini da nam se otvori prolaz. Pa se stijena malo i otklonila. Zatim drugi je spomenuo da je imao, jeli, rodicu, pa šta je tražio od nje, da učini s njom nemoral, ali da joj da određenu svotu za to i slično, pa pobojao sa Allaha Subhanahu Tala na kraju. Kaže, ako sam to ostavio radi tebe, gospodaru, učini da se otvori prolaz. I treći je, jeli, spomenu da je imao čovjeka slugu koji je otišao, ostalo je neki imetak kod njega, od tog njegovog sluge, otišao jeli nakon toga što kada se vratio on je taj njegov imetak čuvao jeli i dao mu imetak uglavnom dakle, hadis je dokaz da su dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah im se odazvao da su dozivali Allaha subhanahu wa ta'ala sa iskrenim dijelima i Allah subhanahu wa ta'ala im se odazvao dova je ibadet naprotiv vidjećemo jedan od najvećih ibadeta čak ima islamskih učenjaka koji kažu da je to najveća obaveza da je fardu počivati Allahu subhanahu wa taala to videćemo i u stvarićemo se na to mišljenje dakle dova je zasegurno ibadet kao što mi ovaj poznat hadisno manejo bashira radijallahu taala kojim kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalom ed wa al ibadat dova je dova je ibadet i kaže Allah subhanahu wa taala u spomenu to majtu sure gafir I vaš gospodar kaže, vi mi dovite, vi me dozivajte, ja ću vam se odazvati, a oni koji se ohole, uzdižu od toga da čine ibadet meni. Predhodno je spomenuta dova, zatim se spominje ibadet, gdje dakle jasno se ukazuje da je dova od ibadeta, od ibadeta. Zatim Allah subhanahu wa ta'la voli one koji mu čine dovu. Ako hoćeš da te Allah zavoli, ispuni svoje vrijeme u počivanjem dove njemu. Jer Allah voli one koji mu čine dovu, a mrzi, prezire one koji mu se ne obraćaju dovom. Pa je došlo u hadisu kod imama Termizija, šeha Albaniga je ocijenio dobrim, da je rekao Allaho poslanika alihi salatu wasalam Allah se srdi na onoga koji ne traži od njega koji ne upućuje Dovu njemu. Allah se sdi na njega. Dova je bila posebna osobina najboljih Allahovih robova, vjerovjesnika, poslanika. Čitajte Kur'an, naćete, dakle, poslanike, naćete njihove Dove kojima se obraćali Allahu subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, Yunus, Zunnun, Musa alihi salatu sa mnogi, svi. I Allaho, poslanik Muhammed, alihi salatu, sam ponajviše od njega nam je prenošeno mnogo, mnogo, mnogo jeli, tih tih dova. Također, dova trebala bi da bude i jedna od posebnih naših osobina, posebnih naših karakteristika, kojima se, dakle, trebamo odlikovati. Nakon vjerovjesnika, poslanika, to je, dakle, bila i posebna odlika, jeli, vjernika. Pa Allah, subhanahu wa ta'ala, spominje, Čak, dakle, al, al, svome poslaniku Muhammadu alaihi s-salutam naređuje da bude u zone vjernike koji mnogo dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Surir, kef, nalazite. Dva, 28. majtu Wasbir nefseke ma'alladine ma yad'una rabbehum bil'gadati vol'a aših i yuriduna vodhahem. Ti strpi se, budi u zone koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večeri, iz želje da postignu njegovo zadovoljstvo. U, u suri seđde i njihovi bokovi vjernika kada ustaju u noću, na noćni namaz, njihovi bokovi lišavaju se postelja. Oni ustaju i dozivaju svoga gospodara i straha i nade. Dakle, to je također posebna odlika vjernika i trebali bismo što je god moguće više svoj život ispuniti. Samo kada se kaže da je ibadet, da Allah subhanahu wa ta'la traži to od nas, dosta je. Da se ne spominje o druge koristi, da se ne spominje o druge vrijednosti. Jer ono što Allah traži od nas, što nam Allah propisuje, na što nas postiče, za u tome korist i nema nagrade, da je nagrada ograničena samo za taj ibadet. A kamo li dakle za ono što ako budeš tražio, Allah subhanahu wa ta'la će ti dati na jedan od određenih načina. Čak spominje se u hadisu, Ebu Hureyre radi Allahu Talanda je rekao Allahu, poslanika alihi salatu sam, dova je nešto najbolje kod Allaha. Dova je nešto najbolje kod Allaha. I pogledajte, kada se govori o vrstama dova, da plaho ne u tu tematiku, kada se govori o vrstama dova, spominju se dvije vrste dova. Dua u Mestela i dua u Al-Ibade dova kojom se traži i dova kojom se čini ibadet. U ovu drugu vrstu dove ulazi svaki ibadet. Ulazi sav ibadet. Kao što je dova ibadet, svaki drugi ibadet ima smisa od ove. Namazom, za se ne želimo približiti Allahu subhanahu wa ta'ala, postići njegovo zadovoljstvo, postom, zar ne želimo posebnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala i slično, svaki ibadet ima smisa od ove svaki ibad ima smisa od ove zato je rečeno dova je nešto najbolje kod Allah dova je nešto najbolje, najplemenitije kod Allaha i zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da mu dovimo i obećao je da će nam uslišati dovu i zasigurno da će nam plodove naše dove ako budemo iskreni budemo se pridržavali adaba koje ćemo spomenuti akle zasigurno neka se vjernike i vjenca ne snebivaju pa kažu Dovili smo, nije nam uslišano. Naprotiv, došla je zabrana, je tako u hadisu neka? Niko od vas ne dovi, je li dovi pa kaže dobio sam nije se Allah odazvo. Allah se zasigurno odaziva. Allah se zasigurno odaziva. Međutim, kako trebamo znati? Opet, dakle, vraća se na vrijednost znanja. Došlo je u hadisu Ebu Seyida al-Hudrija radije Allahu ta'alan da je rekao Allahov poslaniku alihi salatu, nema muslimana, koji uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, kojom ne traži grih, u toj dobi ne traži grih, niti traži kidanje rodbinskih veza, Adamu Allah neće dati jedno troje, Allah će mu zasigurno dati jedno troje. Kada uputiš Allahu dobu, tražiš korist za sebe, ono što je dozvoljeno, ne spominješ grih, posebno kidanje rodbinskih veza, Allah će ti dati jedno troje. Pa kaže Allahov poslanik da će mu ono što traži. Ili će od njega odagnati zlo. Shodno veličini onog dobra koje on traži. Tražio si dobro, Allah ti neće dati to dobro ali će umjesto toga što ti neće dati dobro od tebe otkloniti zlo. S razmjena tom dobru koje si tražio ili će ti ostaviti za sudnji dan. Ili će ti ostaviti na ahiretu nagradu za tu dobu i to dobro na ahiretu. Dakle, Allah za sigurno se odaziva. Zato neka se ne desi dovio sam, dovio sam, dovio sam Allah mi nije uslišao do. Allah je zasigurno uslišao do Allah je obećao da će se odazvati. Međutim, dakle, na jedan od tri spomenuta načina to biva. Dakle, trebali bismo što je god moguće više ispuniti, ispuniti svoje vrijeme dobom. Jer... Posebno je stanje svakog vjernika i vjernice kada opućuju dovu Allahu subhanahu wa ta ta'ala. I također da nema druge koristi od doživljavanja tog stanja prilikom opućivanja dobu bilo bi dovoljno. Kaže Ibnu Qaym rahimahullahu ta'ala. Spominje govore prethodnika. Kažu kada nam se i dova ne bi uslišala, a za zasigurno će biti uslišana. Allah je obećao. Voljeli bi smo da to naše stanje potreje. Kako se ponašamo dok činimo Allahu subhanu ve taala dovu ponizno, skrušeno, tihim glasom, plačljivim glasom obraćaš se Allahu subhanu ve taala, volio bi da moje stanje takvo bude potraj, makar mi se dova i ne uslišala. Zato Allah subhanu ve taala ovom ayetu, šezestoma ayetu sure Ghafir spominje da dakle, ovu korist dove da dova za sigurno čovjeka odvraća od oholosti. Odvraća od oholosti. Takvo stanje poniznosti, skrušenosti daleko je od oholosti. Innel ledine jes tekbiruna an ibadeti se odhuluna djehenname dahirin. Oni koji se budu uzdizali od dove, oni koji se budu oholili na tim da mi upućuju dov, oni će ući u djehennam. Dakle, oni koji čine do oni se ne neoholaju. Oni se neoholaju, oni su daleko, daleko od oholosti. Zato bismo trebali što je god moguće više upućivati dovu svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta. Došlo je u hadisu koga je zabiljužio Imam tirmiz, Imam Hakim posebna vijest za sve nas i rado za sve nas kaže poslanike, salatu poslanike mome ummetu date su tristva stvari koje nisu date ni jednom umetu koje su date samo Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima mome umetu mojim sredbenicima narodu dato je ono što je dato samo poslanicima Tri stvari koji su date mom umetu, mome narodu, dato je samo poslanicima, nije dato njihovim narodima, nije dato običnim ljudima, dato je poslanicima i vjerovjesnicima. Pa kaže, kada bi Allah poslao poslanika, kada bi poslao vjerovjesnika, rekao bi mu, pozovime, me, upućuj mi to ujačiti se odazvati. A mom umetu je rekao, pozovite me, ja ću vam se odazvati. Mojim sredbenicima je rekao to isto što je rekao samo vjerovjesniku. Pa također, dakle ovo vezano za dobu, kada bi poslao vjerovjesnika i poslanika, rekao bi mu, ja ti nisam u vjeri s kojom dolaziš, ništa teško propisao, ja ti nisam ništa teško propisao, nisam te teškim obavezao. Kaže, to je rekao i moma umetu, ništa vam teško, nisam propisao vjeru. I također, kada bi poslao poslanika i vjerovjesnika, učinio bi ga svjedokom protiv njegovog naroda, a moj narod je učinio svjedokom protiv svih ljudi. Posebna počest. Kada bi poslao poslanika i vjerovjesnika, rekao bi, pozovi me, ja ću ti se odazvati. A nama je rekao, pozivajte, vaš gospodar je rekao, zovite me, ja ću vam se odazvati. Rekao bi mu, tebi nisam ništa teško propisao, također rekao je nama. Ništa vam teško nisam u vjeri propisao. I također, kao što je njega činio svjedokom protiv, Svoga naroda sve nas učinjuje sve dokom protiv svih drugih naroda. Kako se spominjeli u suri U suri Al-Bekare, 143. A je tu. Dakle, trebali bismo što je god moguće više uključivati dobu Allahu Subhanu Tala. Bojati se za postavljanja dove. Bojati se za postavljanja dove. Jer to ne dolikuje, ne prijeliči nikako vjerniku. Nevjernici, mušrici, kada bi ih našla patnja, kušnja, obraćali bi se Allahu subhanahu wa taala kada prođe kušća Allah ih izvede kada bi jeli za zaplovili morem pa snašla ih oluja vrtila ih u krug doveli Allah subhanahu wa taala ponizno kada bih Allah izveo na sigurno bi Allahu u mnogim kuranskim ayetima Allah govori o tome wa idha massal insana darru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima belaj, kušnja, nedaća doziva nas i ležeći, i sjedeći i stojeći, non stop ne prestaje jezik biti suho dove međutim kada otklonimo od njega nevolju, on odlazi kao da ništa nije ga ni snašli ne, više nam se ne obraća ja, zato ne bismo smjeli biti takvi već trebali bismo slijediti najodabranije ljude, ako Bog da o njima ćemo govoriti jel? i na našem sljedećem predavanju Oni su, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući zakirija, zakirija alihi salatu islam i njegovu porodicu Innahum kanuju sariune filhajrati wa yad'unena ragabenu rahaba Oni su žurli da što više čine dobrih dijela i da nas dozivaju i straha, i straha i nade Tako bismo imi trebali žuriti što je god moguće više da činimo dobra dijela a od tih dobrih dijela posebno da dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala Često se postavlja pitanje dove i kadara ili tako, dove i kadara Allah je sve odredio ono što je odredio sigurno će biti ono što nije odredio nema toga koji može dati da bude zašto onda doviti? iako je dakle kader jasna stvar i bitna stvar u našoj vjeri Allah u poslanik alihi salatu samo hadisu Džibrila kada je došao i pitao ga o mnogo čemu između ostalo pitao o imanu spomenuo je temelja imana i kao zadnji temelj imana, temelj bez kojeg nema imana, spomenuje je vjerovanje u Allahu odredbu. Dakle, čovjek u to mora da vjeruje. To je od temelja njegove vjeru. I to svi prihvatamo. Međutim, opet su se ljudi razješli u određenim detaljima kadara, vjerovanja u kader. Pa su se razješli, dakle, kod dovi. Zašto doviti ako je sve određeno? Dakle, ima skupina koji kažu da nema potrebe da se dovi. Nema potrebe da se dovi. Dova nema nikakvog smisla. Dova je beznačajna. Jer je Allah sve propisao. Sve odredio. Prije nego li je stvorio nebesa i zemlju, na 50.000 godina sve odredio. Zapisao i odvija se kako je zapisan. Nema to i to može promijeniti. Kažu dova je beznačajna. I spominju spomnju Spominju hadise, spominju kur'anske ajete, Ništa se ne dešava na zemlji, a da to već davno nije zapisano u knjizi. I je al hadis Allahu poksaniki aleh fisal sunte govorio, pokazao pa da dakle, to nema potrebe. Čim do. Pa ibn Khayyim rahimehullah ta'ala odgovara. Kaže ja jehla. Ja je neznanje. Kaže što se malo ne vratiš na svoj život, na svoje stanje. Što sebi ne kažeš dobro ako je Allah propisao mene da ćja biti cit. Pa ja neću žednjit nema potrebe onda da jedem i pijem. Što jedeš i piješ? Ako je Allah odredio da ćeš ti biti sit, da ti nećeš u žednjem, što jedeš i piješ? Ako je odredio da ćeš ti izgladniti i da ćeš biti žedan, ti jeo, pio koliko ti ne znam, ti ćeš biti gladan i žedan. Što jedeš? Što piješ? Ako je Allah odredio da imaš potomstvo, ili da nemaš potomstvo svejedno prilazio ti ženi ili ne prilazio ti nešli potomstvo nego je čak da prilazio i slično odgovar Allah subhanahu wa ta'la kaže traži od nas da mu dovimo i on je obećao zasigurno i dakle mnogo mišljenja uglavnom ispravno mišljenje po ovom jeli, pitanju jeste dakle da je kader određen, jeste sve određeno međutim i doba je dakle ta koja je zapisana u tom kaderu mi ne znamo Problem je što imamo mnogo filozofa, što ljudi filozofiraju određeno i nima potrebe da dovin. Dobro, možda, dakle, ta tvoja dova je također određena, zapisana. Ta tvoja dova je također zapisana da ćeš učiti dovu pa će se promijeniti kadar. Ja i ti ne znamo što je se desim za pet, deset minuta, danas, sutra ili slično. Ne znamo. Zato su islamski učinjaci rekli, ha, postavili pravilo, radi ono što ti je naređeno pa ćeš vidjeti što ti je određeno. Radi ono što ti je naređeno, pa ćeš vidjeti šta ti je određeno. radi ono što Allah traži od tebe. Allah traži od nas da učinimo duu. Allah traži od nas da mu počijemo dove. Pa ćemo vidjeti šta nam je određeno. Mi možemo govoti. možda je ovo, možda je ono. Kao što je Allahov poslanik Karehi salatu sam rekao, sve je određeno, određeno su stanovnici dženeta, određeno su stanovnici džehenema. Pa kao što je sva bi dobra koja su određena što da radimo, pa rekao radite. Mi je rekao dobro, jest tako. A, mnogo preko noge na laktite slišno. Ne, već je rekao radite jer je svakome olakšano ono zašto je stvarno. Svakome olakšano ono zašto je stvarno. Zato se čovjek treba truditi da ne dadne dokaz protiv sebe. Ako čovjek sjedi, ako čovjek ne radi, ako čovjek nauči vjeru, ako čovjek ne praktikuje vjeru, sve bi daje šaret zašto je stvarno. Sebi daju šara zastoje stvona. Olakšano mu je da ide putem koji vodi do dže, džehennama. Zato, dakle, vjernik treba da se trudi, da se bori. Da daje dokaz, dakle, da je on, ako Bog da odstane nikad džehneta. I također, kao što daje, u treba oti računaju u svojoj unutrašnjosti. Poznato vam hadis govorili smo juče, da će čovjek činiti dijela stanovnika dženeta dok između njega i dženeta ne bude koliko je lakat pa će ga preteći ono što je zapisano u knjizi pa će početi činiti dijela stanovnika vatra i ući u vatru u drugom rivajetu se pojašnjava kakav je to čovjek čovjek će činiti dijela stanovnika dženeta kako to ljudi vide kako to ljudi smatraju u spoljašnosti ali nije dakle svoje srce očistio u svome srcu krije potpuno nešto drugo pa mora se neminovno obejaniti, obznaniti pred smrt kakav je bio. Jer je rečeno dijela se vrednuju po završnici. Dijela se vrednuju po završnici. Ljudi se vrednuju po završnici. Kakvu ko završi, završi doživi, takav je. Takav je. Jer mora dakle na završnici, na smrti da izađe ono što je u čovjeku. Zato dakle dobro vodimo računa. Dole u Malmeu i na mnogim drugim mjestima i naćete u knjigama Spomnjao sam hadis kod imama muslima da Allah ne gleda u naše likove i naše, naša tijela već gleda u naša srca i naša djela. Gleda u naša srca i naša djela. Mnogi kada nam dođu ili najave se da će doći u goste mi sređujemo kuću. Da nam ne bi vidjeli nešto u kući pa posle kada izađu pomahali, pronosili nasil. Nas je stid ljudi zato što će vidjeti nešto nije zategnuto, nije popeglano, nije očišćeno vidjet će prašenu slično nije pometeno a ne vodimo računa u svome srcu u kojeg zasigurno Allah gleda Allah gleda pa uspostavljamo sa mnogima lijepe komunikacije a zapostavili smo svoje srce dobro se čuvajmo to će izaći na vidjelo pred našu smrt i ništa nam te komunikacije neće mnogo vrijediti ako naše srce bude nečisto Jel mu la illa men atallahi bi qalbin salim to gadana ništa ni metak ni potomstvo neće vrijediti vriđiti će samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred Allaha subhanahu wa onaj koji dođe sa čistim srcem pred Allaha njemu će sve kasnije koristiti njemu će kasnije sve koristiti i metak i potomstvo dakle na takav način se pojašnjava da je dakle dova određena također i jedan je od povoda sebeba jeli kadera da se dakle odvie ono što je Allah subhanahu wa taala jeli opisao e, zapisao treći što se tiče dakle propisa upućivanja dove ima učitelja kako i kažu da je obavezan da je obavezan naprotiv da je to najveća obaveza kako se kaže u najveća obaveza u našem životu da upućujemo dovu Allahu subhanahu wa taala i vraćaju se na sve spomenute Kur'anske ajete jer Allah subhanahu wa ta'ala u svim mojim spomenute Kur'anskim ajetima mogste primijetiti na ređu je Rabbekom dozivajte svoga gospodara vaš gospodar je rekao dozivajte me pozovite me va ida se eleke i badi anni fe inni karibu džibu davete da i da kada te moji robovi pitaju o meni ja sam blizu, odazivam se dovi onoga koji mi dovidi i sama, dakle, ta činjenica da se odazvati dovi ukazuje na obaveznost dovi dakle, ima učenjaka ima ih koji kažu da je mustihad ispravno mišljenje je, dakle, da nekada dova može biti važib, može biti mustihad može biti mekruh može biti haran nekada dova može, dakle, da ima ove ovaj propise pa obavezna dova jeste fatiha, obavezna dova jeste tauba Obavezna dova i stigfar, traženju oprosta za grihe. Tu su obavezne dove. Preporučene dove su sve druge dove. Sve druge dove kojima želimo da postignemo određenu korist. Sačuvamo se određenog zla. Jeli Većina dakle tih dova. Sve ostale dove. A što se tiče dakle pokuđenih dova to su dove u kojima se pretjeruje. U kojima se prelazi granica. Kao što se prenosi da su pojedini učili gospodaru, molim te za džennet, za desni dio dženneta, kad uđem u njega, da nađem dvorac takav i takav, u tom dvorcu to i to, pa kaže, sinko, moli Allah za džennet, da ti da mi je džennet i da te sačuva džehennem. Emoj, dakle, kao što je, dakle, vidit ćemo, ako Bog da neke primjere, podizanje glasa prilikom učenja dove. Jer cilj dova je upravo, dakle, jedan od ciljeva je da se čovjek skruši, da se, dakle, ponizi pred Allahom, subhanahu wa ta'ala. Dozivajte svoga gospodara, tiho, ponizno i tiho. A onaj koji diže svoj glas, izdiže svoj glas u dovi, dakle, taj pretjeruje u dovi. I dakle, svakako dova koja je strogo zabranjena na upućivanje dove nekome drugom, traženje od nekoga drugog korist i spas, jeli od zla. Tako, dakle, da se ne može reći da je dova u svakom slučaju obaveza, niti, dakle, da je u svakom slučaju pokuđena, jeli li slično, već, dakle, ponekad dova može biti obavezna, ponekada može biti preporučena, jeli li ponekada pokuđena, jeli i strogo zabranjena. Što se diče, dakle, lijepih postupaka, odnosno, adaba, prilikom učenja dove. Jeste, Allah, subhanahu wa ta ta'ala, je objećao da će primiti dovu, ali trebamo se pridržavati tih određenih hadaba koji utiču na primanje dove. Koji utiču na primanje dove. Pa dakle, od tih hadaba jeste da započnemo svoju dovu. Dakle, na arapskom jeziku ili na našem je maternjem jeziku, oni koji ne znaju arapski jezik, trebali bismo u dovi prvo spomenuti Allaha, zahvaliti se Allahu, donijeti salavat i selam na Allahov poslanika, i ih salavatio sam, zatim iznijeti svoju potrebnu. Odma, gospodaru, molim te, to i to, nije od edeba. Boja se, dakle, da se takva doba ne usliša. Od edeba upućivanja dove, Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste prvo da se pohvali Allah subhanahu wa ta'ala, zatim spomeni poslanik, donese salavat i selam na poslanika, salučak, zatim da se iznese svoja potreba. Ima li nešto slično ovakvom načinu? Koji je namaz u smislu dove? literu u smislu dove. Dženaza namaz je u smislu dove. Zato se dženaza namaz upravo ovako i klanja, je l' tako? Dženaza namaz upravo ovako klanja. Nakon prvog tekbira se uči Fatiha, nakon drugog tekbira se donosi selavati, nakon trećeg tekbira se dovi zumerlak. Upućuje se do. Prvo se Allah subhanahu wa ta'ala čita Fatiha, govori o Allahu, govori o Tavhidu cijela Fatiha zatim se uče salavati spomene se salavat i selam na poslanika alihi salavatu sam zatim se uči dova pa se prenosi dakle da je rekao Allaho poslanika alihi salavatu sam odnosno da je čuo čovjeka kako dovi pa nije spomenuo zahvalio se Allahu niti je donio salavati selam na njega poslanika Muhammed alihi salavatu sam odmah počeo da u svojoj dovi spomnije svoju potrebu pa kažeo a je požurio Požurio je ovaj, zatim ga je dozvao, kada je završio, pa je rekao kada neko od vas jeli, klanja ili kada neko od vas dovi, neka počne sa slavljenjem svoga gospodara, zatim sa zahvalom njemu, zatim neka donese na vjerovjesnika, zatim neka traži ono što haće. Kada neko od vas dovi, neka spomini svoga gospodara, neka slavi i hvali, donese salavat i selam, zatim neka spomini što hoće. Omer radijallahu talan kaže, dova stoji između neba i zemlje, ništa se od nje ne uzdiže, dok se ne donese salavat na poslanika Muhammeda alihi salatu osam. Dakle, ti činiš dovu međutim, dakle, ovi adabi mogu biti, da se, dakle, te dove ne prijme kod Allaha Subhanahu wa ta'la. Zatim, ukoliko je čovjek činio nepravdu nasilje, čak i samom sebi, treba se prije dove, treba priznati to nasilje, treba, dakle, ukoliko je činio nekome drugom nepravdu, treba vratiti tu nepravdu, izmirti nepravdu, zatim, dakle, uputiti Allahu Subhanahu wa ta'la. Nalazimo brojne kur'anske ajete u vjerovijesimu poslanicima, gdje se spominje da su oni učinili određeni grijeh, da bi se, dakle, prvo kajali za taj grijeh, zatim bi dobili Allah subhanahu wa ta'la. Ili prvo bi priznavali taj svoj grijeh, priznali svoju krivicu, zatim tražili oprosta i bilo im oprošteno. Zato kada čovjek počini neki grijeh, treba da prizna taj grijeh, da spomeni taj grijeh, da prizna taj grijeh da je počinio, prizna svome gospodaru zatim da se pokaje za njeg. Pa se spominje, jel, Adem i njegova supruga Havan, kada su počinili grijeh, da su rekli rabbena zalemna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasim gospoda mi smo sebi učinili nasil mi smo učinili sebi nepravdu pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se doista ćemo biti od stradalih pa zunun taj tako junus alaihissalatu sam kada je otišao od svoga naroda srdit na svoj narod misleći da ga allah subhanahu wa taala Neće kazniti za to, jer nije ni jednom jeli oslaniku vjerovjesniku bilo i ne bi trebalo i učenim ljudima isto tako da bude, da se odvajaju od svoga naroda sve dok ne dođe dozvola. Dakle, trebaju da ustrajavaju u pozivu, pa je otišao, srdio se, naljutio se i misleći da ga Allah za to neće kazniti, pa ga je Allah kaznio. Na kraju ga je riba, jeli ogromna riba progutala, pa je priznao, pa je rekao, la ilaha illa ante subhanat, in kuntumina volima nema istinu, Boga mimo tebe ti si slavljen, ti si daleko od svakej manjkosti, nije nepravda od tebe, ja sam učinio nepravdu ja sam učinio nasilje pa mu se Allah subhanu wa ta'la odatla izbavio ga va Musa alihi salatu sam kada čovjeka udario udio ga odma od jednog udarca rekao je kala rabbi inni zolemtu nefsi fagfirli fagafarala rekao je, gospodar, ja sam učinio sebi na pravdu. Učinio sam nasilje, oprosti mi pa je Allah subhanahu wa ta'ala i oprostio. Zatim, dakle, obraćan Allahu Allah subhanahu wa ta'ala na lijep način, na edeb. Dakle, da se ima edeb, da se lijepim riječima obraća Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala, subhanake dubtu ilik. Dakle, da se prizna poniznost pred Allahom subhanahu wa ta'la, prizna se Allaho subhanahu wa ta'la a naša dakle sićušnost, dakle prije dobe to, to bi bilo dobro. Biranje određenih vremena, posebnih vremena, brojni hadisi govore dakle o tim vremenima kada se dova prima i trebali bismo dakle tražiti tražiti dakle posebno vrijeme. Hajde spomenit ćemo Bog da na sljedećem predavanju zgodno je ovdje spomenti. Jusufa braća. Kada se obistijeno, dakle, pred krajem, ko je Jusuf i ko je Venjan, na koje mjesto Allah subhanu wa ta'la uzdigao je Jusufa, koju mu je počast ukazao, kada su saznali da je to Jusuf, koji ih je godinama pomagao, znao da su oni njegova braća šutio, pomagao ih u nevolji. I kasnije, dakle, kada se sve to obistilo i oni su došli svome babi Jakubu i priznali šta su sve radili, spletili, koji su činili i zatražili od njega da moli Allaha subhanahu ta'la da im oprosti i da on oprosti. Pa je rekao Rabbi. Ja ću tražiti od svoga gospodara da on oprosti. U arapskom jeziku ha, buduće vrijeme se tvori na dva načina. Pa se kaže, ima bliža budućnosti i dalja budućnost. Dakle, bliža budućnost se pravi tako što se na glagol u sadašnjem vremenu doda samo sin se esta u fjeru rabbi a kada se doda seufe, to je dakle dalja budućnost seufe esta u fjeru rabbi ja ću kasnije moliti pa neko bi pomislio gdje sad o uzvraća neće odmah da traži oprosta za njih, hoće da ih malo pati psihološki, da ih ubija psijitki, da ih ubija slično ha? ne, ne Kaže, kaže se u tefsirima da je odgodio traženje oprosta za njih do predzoru u kada se prijma dola kada se Allah odaziva zato je rekao kasnije ću tražiti oprosta za vas sad, u toku dana kada su došli i priznali, ne već večeras predzoru kada Allah suh. spušta se na dunjavničko nebo i kaže ima li nekoga da mi dovi da mu usliša pa je toga lako biranje određenih tih vremena kada se zasigurno dova prima pa jedno od vremena ili mjesta jeste sežda kada smo na seždi kada smo na seždi jer je došlo u hadisu da je rob najbliži svome gospodaru kada je na seždi pa povećajte tada učenje dova očekivati je da vam se dova bude, da vam se dova primi da vam dova bude primljena doista je rob najbliži svome gospodaru kada je na seždi Zato povećajte tada dove očekivati je da vam se dova tada primi. Zato kada imaš neku potrebu padni Allah na seždu. Najbolje mjesto padni Allah na seždu ili tokom na file kada klanjaš otvori se svome gospodaru. Spomeni iznesi sve što se nalazi u tebi i nemoj dizati svoju glavu sa seždu jer ci tada najbliži svome gospodaru nemoj dizati sve dok izneseš sve. Poznato je, spomnio sam, činim se u malnog, da je jedan došao čovjek, nazvao šeha i spominio probleme, porodica, bela i žena, djeca, ništa. I kaže, je stvarno teško. Ali kaže, vidi, spomnij primjer, kaži da sam ja tvoj gospodar. Kad čujem tvoje probleme i čujem tvoj plać i čujem tvoj jad, ja ti se smiluo, ja ti dao ono što mogu. Ali vidi, kaže, ja sam bespomoćan, ja sam nikoj ništa. A naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'la, je svemoćan, svemoguć, može sve. Ovo isto što si sada meni rekao, reci včera svome gospodaru. I nemoj se dizati sa sveždje sve dok ne kažeš sve, dok ne izneseš sve. Kaže, zove me čovjek kroz sedam dana. Kažeš, ej, kada god ti neko postoji pitanje, požalit se na svoju situaciju, recimo padni svome gospodaru na sveždu i nemoj dizati svoju glavu sa sveždje dok mu ne izneseš sve u sedam dana potpuno a Zato što je sve o Allahim rukama. Allah nas dovodi u kušnju da bi nam poslije dao razgalicu. Allah nas iskušava da provjeri naš iman, da provjeri naše naše strpljenje. Allah traži malo da mu se obratimo, objećava je da će, se, da će nam se odazvati. Dova između ezana i kameta je dova koja se prima. Jel' tako? Pa kada se provuči ezan, čekate i kamet ovdje na nekom drugom mjestu Iskoriste vrijeme, nemojte pored sebe s bratom pričati na telefonu nešto pregledate u svičnu. Iskoriste vrijeme, to je mjesto vrijeme kada se zasigurno je li dova, dova prima. Najbolja dova je dova na dan arefata, također kada ode se li, u meku da se obavi hač pa i se jedan na dan a rečita to je najbolja dova zato da dakle, kad neka tadana dana rečita uči uči mnogo dova. Zatim okretanje prema kibli od adaba jeste da se oklinemo prema kibli kada učimo dovu Allahu poslaniku alihi salatu selam kada bi učio dovu kretao bi se prema prema kabi takođe da se podigne ruke da se podignu ruke hadisi dostižu stepen mutavatira preko stotinjak hadisa dakle govori oko stotinjak hadisa govori dakle, odizanju ruku prilikom učenja dove dakle čenito da se dižu ruke prilikom učenja učenja dove kako se dižu ruke Kaže Salih kada čovjek traži za sebe kada uči dobu i traži za sebe cijela ta doba posvećena je njemu traži nešto za sebe, korist neku za sebe ili štetu da se odagna od njega, jel onda bi trebao da skupi ruke i da ih približi sebe. Kaže kao što čovjek na dunjalku, kada trazi za sebe dunjalku od nekoga, kada prosi, nije baš tako otvoren, nije mu baš tako zgodno, neće na sva vrata kucat, nego stid ga. A isto tako kada čovjek traži za sebe. Međutim, kaže kada traži za braću muslimane, a danas trebamo također mnogo dova da opućujemo za našu braću muslimane onda dakle da podigne ruke visoko Allahu subhanahu wa ta'la kao što je Allahu u posanika ali ih na bedru kada je vidio kolika je skupina Kurejšija i kada je pogledao u svoju skupinu koliko je tri stotine i nekoliko jeli ashaba njegovih podigao visoko ruke i počeo dakle da dozila Allaha subhanahu wa ta'la dakle trebalo bi podići ruke na spominuti način. Zatim da čovjek bude odlučan brilkom traženja, prilikom upućivanja dojeva i da njegovo srce bude prisadne, da srce prati jezik, da budemo svjesni onoga što tražimo. Na ovo se žalimo Allahu Subhanahu wa Tala, većina nas i nas seđdi na najboljem mjestu, kada smo najbliži Allahu Subhanahu wa Tala, formalno učimo dobro. Ne pratimo, nismo svjesni šta učinimo. Ako ne možemo da naučimo mnogo dova, ajd barem da naučimo neke dove i da znamo njihovo znači. Plaho nam neće koristiti to što znamo mnogo dova, ne znamo šta tražimo. Pogotovo arapski jezik, kod nije vješto arapskom jeziku, samo neka promijeni prijedlog, može dobiti protiv sebe. Omjesto da dovi za sebe, može dobiti protiv sebe. Pa se kaže, da tu leke i da tu alike. Dao tu leke doio sam za tebe, dao tu alike doio sam protiv tebe. Da kad čovjek malo promijeni, može dakle da dobi protiv sebe. Zato dakle, ako ne možemo, bolje je dakle malo, ali da smo sigurni u to. I da znamo dakle šta dovimo. A ne dakle, znamo mnogo i Kur'ana, i Hadisa, i Dova. Čovjek nas pita, ne znamo što znači. Da budemo dakle također odlučni prilikom kao što je došlo u hadisu kada neko od vas uči dog neka bude odlučen prilikom upućivanja doga i neka nikako ne govori Allahu ako hoćeš daj mi to i to Allahu ja te molim za to treba mi to a ne ako hoćeš eto daj mi to Neopterećivati se kako bi se to reklo rimomanjem doga ima i koji pokušava Allah to nije potrebno Nije potrebna Allah subhanahu wa ta. Allah je potrebna tvoja poniznost, tvoja skrušenost. To Allah hoće da vidi o tebe. To Allah subhanahu wa ta hoće da vidi o tebe. A ti sad hoćeš da budeš glumac malo da pokaže se ko si šta si. Allah zna našu unutrašnjost ko i šta smo i kakvi smo. Pa se prenosi od Ibn Abbas ardi Allah lijepe savjete u puti pa kaže drži ljudima predavanje jedan put sedmično ako hoćeš malo više onda dva puta, ako hoćeš tri puta ali nemoj kaže da dosadiš ljudima kada dođeš među ljude na moj odba da počneš da pričaš već ako zatraže od tebe da im pričaš pričaš nemoj da dakle, to da budeš nametljiv kada ti dadnu riječ onda im se obrati jer oni tada žele da slušaju i pazi na rimovanje prilikom dove doista živio samovrijeme Allahov poslanik kari sa ratom nikog niti on Allahov poslanik sallallahu alajhi wasallam niti bilo ko da sahabaje činio to Niko, dakle, nije činio je li takvu do Zatim ponavljanje dove tri puta, da učimo dovu tri puta, što je bila praksa Allahovog poslanika alihi salap, Ta da se dakle jedna dova uči, uči tri tri puta. I svakako da u dovi, kada spomenemo Allaha, donesemo salavati selam na Allahov poslanika alihi salap, zatim iznosimo svoju iznosimo potrebu, dovimo, da prvo dovimo za sebe. Prvo dovimo za sebe trebamo dobiti za našu braću muslimane ili za nekoga tamo rekao, živ bio dobi za mene, ja odan na put, ili slično dovi za mene, puti dobi za mene prvu puti za sebe, pa onda za njene prvu puti za sebe dobi pa onda za njene, dakle, od adaba prilikom upćivanja dobe jeste da doviš prvo za sebe, kao što je li došlo je u brojnim kuranskim dovama, rabbena ufirlana wali ihwajne ladine sedakuna bil iman, suril hašru Gospodar oprosti nama i našoj braći koja su nas pretekla u vjeru. Rab <glesen> bil fil Imali nekoga preče od naših roditelja. Da upućujemo dovu za njih. Braća. ima hmm. Imaju dva kur'anska ajta. U kojima se naređuje da budemo ponizni prema ljudima. Da budemo ponizni prema roditeljima i da budemo ponizni prema braći. Međutim, hm oḫfiti u jenaḥa k limen ittaba ka min budi on iza budi pokoran budi skrušen pokoran prema onima ili ili koji te slijedi budi dakle na takav način uzdi. budi skroman nemoj da se izdižeš dok kada govori o roditeljima Allah subhanahu wa ta'ala slično stavlja međutim dodaje min zulm I budi skroman prema njima i i zahvalnosti prema njima. Dakle, daleko, daleko visoti stepi. A dakle, roditelji su najpreći da upućujemo dovu za njih. Roditelji su najpreći da se najljepši obhodimo prema njima. Mako oni bili i mašta oni nam radili. Dakle, trebali bismo se na najljepšim način obhoditi prema njima. Zato, dakle, došlo je rabel fili vali valide. Međutim, opet prvo sebe oprosti meni pa mojim roditeljima prosti meni pa mojim retima dakle kada dobimo za nekoga pa čak dakle to bili nama najpričiji ljudi naši roditelji i ipak trebamo dojiti prvo za sebe pa onda pa onda za njih dakle što se tiče i ovih pokuđenih stvari njih se trebamo klonuti trebali bismo se sustegnuti dakle tih pokuđenih stvari jer one mogu uticati da naša doba bude dakle odbijena od Allaha Subhanahu Tala da je Allaha Subhanahu Tala ne primi pa dakle ovo opterećivanje rimovanjem Zatim, glasno učenje dovede. Allah subhanahu wa ta'la jasno rekao, dovite svome gospodaru ponizno i skrušeno, tihim glasom. Allahov poslanik, alaihi salatu slam, je rekao, o ljudi, stišajte glasove, doista vi ne dozivate odsutnog i gluhog. Dozivate onoga koji je blizu, dozivate onoga koji sve čuje. Zato dakle, ne dižite, ne dižite glasove. Od popuđenih stvari prilikom upoćivanja dove, naprti, dakle, zabranjeni, čovjek ne bi trebao da to spominju u dovi jeste da moli za smrt. Da moli za smrt, da mu Allah subhanahu wa ta'la podari smrt, da ga osmrti. Došlo u hadisu, ako već je teško čovjeku, ili ako već mora, je li onda neka kaže, dakle, da mu podari smrt, onda kada smrt bude najbolja za njega. A dakle, čovjek upadne u iskušenje gospodaru daj mi smrti, ja ovo više ne mogu izležiti. Postoji, dakle, žudnja, čežnja za susretom sa Allahom Subhanavutela, ali to nije ovo. To nije ovo priželjkivanje smrti, to je drugo. A kada se tamo govori o šauku, čežni, žudni za Allahom Subhanavutela, spominuju se kategorije ljudi. Dakle, Prva kategorija, nevjednici, koji niti vole Allaha subhanahu wa ta'la, niti žude za Allaha subhanahu wa ta'la, ne znaju za Allah. Zatim druga skupina, oni koji vole Allaha, ali ne žude za Allaha. To zun, džahili, vjednici, ali ne uki, ne znali se. Oni vole Allaha, da, da im kažeš ne uliš ti Allaha, ti si. ne ne, vole Allaha, ali ne žude za Allaha, ne znaju ništa Allahu Allaha, mnogo, jeli, i ne žude ima onih koji vole Allaha i žude za Allahom to je treća skupina ima četvrta skupina koja četvrta skupina Zor ima veće od ovoga ima ih koji vole Allaha i žude za Allahom i četvrta skupina čekaj to je treća koji vole Allaha i žude za Allahom i četvrta skupina, koji vole Allaha žude za Allahom i žude za susretom, što prije sa Allahom ova treća skupina jeste, volim Allaha, žudim za Allahom Al da se kaže, bil sad umro čekaj, šmao da se još malo proživi A ne, četvrta skupina, vole Allaha, žude za Allahom da ime što prije da se susretom ali to nisu oni, kada i iskušenje skušenje gospoda da smrt ne oni koji priželjkuju smrt što prije da umru za Allahom, za uh, umru da se susretnu sa Allahom subhanu teala u koji su sa svoj život ispunili dobrim djelima samo iščekuju da umru a tu nisu dakle oni koji kada ih pritisne gospodaru tajna smrt došlo je u hadisu neka niko od vas ne priželjkuje smrt svog nedaćnika koja ga je snašla zatim da se udovi moli za ubrzanje kazne prenosi se u hadisu Da je Allah, u poslanika alihi salatu, sam obišao jednog čovjeka u bolesti. Pa ga pitao jesi li dovio, jesi se obraćao u svome gospodaru, vidiš u kakoj se bolesti nalaziš, jesi se obraćao u svome, svome gospodaru, dovio, kaže jesa, šta si rekao, rekao sam, Allahu, ono čime ćeš me kažnjavati na hirtu, daj mi sadat, kazni me sadat. A, kaže, Subhanallah, ti tu ne moš nikako potnijem, kaže mu poslanika alihi salatu, ti tu ne moš potnijem. Neko da na dunjaluku podnese kaznu ahireta, ti to ne možeš pozniti. Zašto nisi rekao, Rabbena atina fitunija hasena, ofila ahireta hasena, lakina adabenna, gospodar podari nam dobro i na dunjaluku i na ahiretu i sačuvaj nas džahennamske kazne, pa je čovjek i dovio tako, nakon izvjestnog vremena Allahka je dakle ozdravio. I upućivati dovu za nešto što je grije. Dakle, to je zabranjeno. To je zabranjeno dove. Ukoliko čovjek bude u dovu, u njoj tražio grijeh, tražio kidanje rodbitskih veza i slično, ta dova zasigurno neće biti primjena. Ta dova zasigurno neće biti primjena. Jer je došlo u hadisu, nema nijednom muslimana da uputi dovu kojom ne traži grijeh, kojom ne traži kidanje rodbitskih veza, da mu Allah neće dati jel, jedno od troje. Kako je spomenuto u hadisu, je bo se vidal I dakle što se tiče ovog pretjerivanja, pretjerivanja jeli, u dovi, također još jeli, da čovjek upućuje dovu nekome drugom, mimo Allahu subhanahu wa ta'la, dakle to je najveće pretjerivanje i za ne samo da će ta dova biti odbijena, da će čovjek biti jeli, každjen za taku dovu jer ta dova jeli, od širka jeli, traženje e, od nekoga drugog ono što samo Allahu subhanahu wa ta'la može ispuniti i islično. Dakle trebalo bi se držati ovih stvari, ovih adaba koji ako Bog da pomažu primanje naše dove kod Allaha subhanahu wa taala i kvomti se kako dakle, tih pokuđenih stvari koje mogu biti i takako kako razlog da se naša dova jeli, da se naša dova odbije. Od tih također još stvari koje moraju neizostavno da postoje kod nas da bi naša dova bila primljena i to su dakle stvari, to su uvjeti, razlozi koji moraju da se nađu u svakom ibadetu to je iskrenost to je iskrenost da budemo iskreni ostaje prema Allahu subhanu ve taala a naročito prilikom upućivanja dove da živimo po kitabu i po sunnetu tokom cijelog svoga života a takođe prilikom upućivanja dove ja su dakle ova dva uvjeta da bi svaki ibadet bio primjen kod Allaha subhanahu wa ta'la. Pa dakle, moramo biti iskreni u osnovi i moramo u osnovi živjeti po kitabu i po sunetu da bi nam svi ibadeti, pa dakle i dova kao najbolji ibadet bili primjeni kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'la. Poznat brojni kuranski tekstovi i hadisi, da ih ne spominjemo, u kojima se dakle pocrtava da ovo dvoje mora se naći pri vjerniku da bi njegov ibadet bio primjen. Onaj koji uvede nešto novo u našu vjeru, ono što nije bilo od vjere, tomu se od tomu dakle neće biti primljeno jak i broje drugi šeredski tekstovi to je dakle od klinike ono što bi bilo najbitnije da se kaže doje možda dakle ima još nekih sitnica nekih detalja nisam toliko je lišao u detalje o tim vremenima situacijama kada dova bit bude je li primljena od koga također dova bila zasigurno primjera na putovanju ili kada ste putnici kada postite dova roditelja je za svoje dijete istitom to su je dove koji se imaju prijmaju i slično. Kažem ovih reči, molim Allaha, da oprosti meni vam, vam, mojim vašim roditeljima, molite ga i vi, jer doista Allah subhanahu wa ta'la, onaj koji novoprašta, koji volio praštanje, pa ga molim adanam svima oprosti. Šedanem, ne. Sada, komenta je. da odazma te ovih otržiniću, da rup znači potreba ili da uzim breća mikrofone, ili da će ponovi pitanje... Dobre, ponavljati će ja, samo nemoj da bude dugo. Ne, o, da li to mogu reći znači u namazu da će ovdje znači svoju makivu, a onda spomeni da i onda kad par mi onda ubiti da ovdje tu talju, kakav je ili kad se samo znači nesečni, kad se najduži je ovdje, onda onda to sve ponovi. Ako se razumi što sam doli. Ovo je dakle propis, konkretno kod da vi? Za namaz nije toliko vezan. Ako govoriš o namazu, onda je dakle to zadnje sjedinje na namazu. Etahijatu, teşehhud, učenje teşehhuda je u smislu u smislu dove. U smislu zahvalje Allahu subhanu ve taala. Slave i hvaljenje Allahu subhanu ve taala. Zatim učimo salavate za tim učimo dove. Zatim učimo dove. Zatim učimo dove. Jest Kada ovaj, su ashabi, narodno, na, znači, dobili za svoju braču jer melec Melek je kao, kao kada ti dobiješ za brata u odsustu, njegovom on mene kaže Amin i I sad da recimo, ja sam nekako, to mi je toliko mi puno znaš, sad kao mene nešto boli ja kaj, Allah, i jaka je Allah, riječ ovog, ovog, ovog brata koji zna da nešto boli. Ali sad sam čuo znači to, je pa da trebam prvo znači za sebe ili možeš ipak gledati jer ja sam tako nadam, melek govori Amin i Da. To je došlo u hadisima jeli u predanjima od Ashaba, međutim došlo je u Kur'anu. Dobite mi, ja ću vam se odazvati. Dakle, preče je, dakle, da čovjek dobiji za sebe. Jeste. Čovjek treba prije svega dobiti za sebe, pa onda i za drugi. I taj hadis više govori dakle, o, o toj dovi koja je iskrena. Jer kad čovjek uči za nekoga koji je odsutan, koji nije tu pored tebe, onda je iskren. Dok ukoliko je čovjek tu pored tebe i ti doviš, možda ćeš malo da On čuje tvoju dovu da mu se malo dotvoriš i slično, ali čovjek kada je na putu daleko, tamo negdje, to je iskrena doba, a iskrena doba se za sigurno prije. Da može čovjek da dovi za roditelje koji nisu živi? Da li može čovjek da dovi za roditelje koji nisu živi? Svakako? <laughs> za one koji su umrli, kao ne muslimani, za nje se ne može doviti. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره kako je došlo je u kuranskom ajatu e, taj ata je ukorena Allahu salim nemoj da klanjaš ikome nakon jel, nakon što je ponio Allah ibn vey ibn salulu جناзу bio je ukoren nemoj da ikome više klanjaš jer namaz جناзу i nemoj da stojiš nad njegovim kabrom nakle u smislu traženja dove جناза namaz je u smislu traženja dove I poznat ovaj hadis, molio sam svo, svoga gospodara da mi omogući, da mi dozvoli da posjetim kabor svoje majke, pa mi je dozvodilo. Da pa sam molio Allaha subhanahu wa ta'la da oprosti mojom majci, pa mi je dozvodilo. Ibrahim, ali hi salatu, osan, il, tako tražio oprosta. Tražio oprosta za e, svoga oca. Pa je u krvi. Pa me to bilo zabranilo. Ima obratno. A moželi, ni bolje imamo ni komši, a ni patizanar osta. Pa kad neki od njih odapne, primjer da vam ovo E ti znaš to čo komši, ja ga ne znam. Ako je komšija vjernik, onda dovis od njega. Ne, ne, nisam to mislio, nego primjer da im iz komši. umro je neko, u svemu tamo vidi. Ko je šalijatski stav da ti odeš, ono, prepostavimo što se kaže, kad njih savučešći i ono. Jel to godina da se izjavi nešto i da je dozvoljeno otići na njihovu sahranu? Govoriš o muslimanima? Ne, ne, ne, o lima drugima. Partizan, partizan. O luma koji si novi. Dakle, Lema kaže da im se može iskazati saučešće, ali da se ne izkazuje saučešće kao što se iskažuje musliman. Je tako? Mi kada kad iskažujemo saučešće bratu muslimanu, žalimo dakle, za njegovim odlaskom i molimo Allah da mu dan ne bolje od dan na čemu je bio na dunjalku on je doza pričina sa kao da ne, ne, doza se sa isto kaže vrat ali ne za za nego za aj kršćanske praznike. Znači da obrema mnogo da kao takav kako se sačuva. Kufr da počinju veliki klije, pa čistiti na praznike. Na primjer da kažem da im od ne srpski praznik, kišošić <hazim> <hazim> i <hazim> nešto tako poslično. Kao što sam ka <gloro> ja moj kažeš, kao što sam kazao. To znači ne da rekem sve što vozim na pohodu tipo. Jesli tako merkam kako je stato. Može, možemo imati informacije koje ja ću ti dati. Maksimalno. Ili njegov alat. Kako naše njihovi praznici većinom vezani za jer jeski praznici. Sem, preć. Ja sam kako rejse neki nad čestitao ima u sud. Pitaj Rejsa. Ako <laughs> nevim vana? Anerfijski učenjaci imaju opasom govor. Opasom govoru čestitani, nevijem kje pravi. Kada je? Kada je? Kada je? Kada je? Kada je? Kada je? On sam kao osvjetio da je te povredje, pa je poslanio sam hradio i mojska. Yeah. Spomniju se, spomniju se Hadis, jestli. Jisto. Jisto. Nesam ovo se. Nisam oviše opet, da se da si itanje. Pojde. Hadis je govori, <gül> da bi se pokazali svojem štid će u sva urede, da bi pojumeć podijelimo što se dvije grupe <gül> urede. Raki malate, ako še je što odgovarate, ona malo vas mi radi o diskusu, da je poslije prodala, poslije prodala i poslije. Ovoj umet mi se podijelimo sam se tri Aha. grupe, samo jedna će tić u dženet. I sad ove, druge, ove ostale grupe, jer su, odče, i ikut ući dženet, jer su to nivjernici. Moj odmah. umet, ha? Ja. Očeno je moj umet, podijelce se na 73 stupine, jedna će u dženet, a ostale će ovakje. Jedna će u dženet, prvo bitno. Odma. „ Ona koja bude na onome na čemu je bio Allah poslani talih i salusam njegov a ostali kad kasnije. I kažu islamsku činjenci koji tumače ovaj hadis, ukoliko neka od tih skupina učini dijelo nevjerstva poznata je podjelima dijelima nevjerstva izlazi, izlazi iz ovog hadisa. Ne ubraja se više u te skupine. To kao je salifel znači. Znači, nevjernici ne, ukoliko skupina otpadne od islama ne ubraja se ovaj hadis. Prećatje. Aleku selam. Pozvijez generalne. su muslimani imano ali nisu praktičari, nisu imani. Pitaš moram li ili ne ne ne da li je obaveza otićim ili je lijepo da se ode ili ima šteta ako ne ode. Dakle nije ono problem ako neko tamo dalje umre. Problem je ako neko umre iz naše familije. a Ima ih takvi ili tako koji ne klanjaju, nemaju kod sebe namazan, imaju bilo što odvijeliti. Pa su rekli učenjaci, dakle, ako je takav slučaj, dakle, nema kod sebe ništa od vjeru. U ovom vaktu samo kaže za sebe da je musliman. A ništa od vjeri reda. Kada je u mogućnosti da se poduči vjeri i da praktikuje vjeru. Kao što je poznato, jedna od stvari koja izvodi iz vjeri je nehajanje u za vjeru. Ni tuči vjeru, ni praktikuje. Okreće se potpuno od vjeru. To je jednom stvari koju čovjeka izvodi džeri. Kakav si ti muslima? Kakva razlika između tebe i onog ti? Dakle, samo každa si muslima. Tebe da pitam šta znači riječi ilaha idula, mandara, sulla, on ne zna. Pa su rekli, dakle, ako je takav slučaj, onda, ako čovjek ne ode na džena njima, zatvoriće sebe vrata kod ostale rogbine, pogotovo ti pozivaš vaših želio bi da budu na uputi, ne odeš nekom svom rađaku na dženazu, gotovo je. Ti muslima, nizi došli svom rađaku da klanja na dženazu, ne priđa ništa visu. Kažu, ako je takav slučaj, stvarno takav slučaj, onda ide se, može se otići, može se stavit, zanijetit ili klanjat, učit, znači, fatihu, salavate, nakon trećeg tekvira da se ne uči dovolj. Tako su odgovorili iz medijine šehova segao ina studenta izdali smo Ima li još koji pitanja? Ajde samo Evo samo još jedno pitanje. Ovaj vodi nas da se pušti dole daljeju Kako, kako? Kad morim naučim, da naše hođe, kad zovemo na nas od dženazove, kad kažemo bošnjavski, oni su ovaj sjednu dole pa onda hoćemo učiti. Znači, mi koji smo tu prisutni čak se gleda i uči čuči, ko ne kuči. I to ti gledamo. Ako nisi sjelo dole ko su dostali i sjeli, isto pude da je dženazove. Ba, pa, se, ali to je naša sparnost. Djenaza se završava sa ukopom. Čim se zagrne, stavi zadnji grumen zemlje, prouči se dovu, nisput. Ono što se radi poslije novotarija, nema dakle potvrde. Naćemo brojne opise dženaza, Allaho, Pasanika, Arehi, Salatu, samo gdje se spominje, i da su dolazli čak ashabi i učili, klanjali, pokazivali, jukopi, sve, niko nije spomenuo posle učenja. Kao što je sve drugo spomenuto, da je dakle bilo i to Od praxe Allahov posanýka, ale hystalo co najbolje opta. Někou opté bylo za sigurno spomenut, ale nie spomenut. Nyní spomenut.